Bigarren unitatea, B-A-T-A-L-A, telefono deak, lau. Bai, norda? Kaso, gaizka naiz, jonanekin itzegi nahi nuke. Orain ezin da jarri, bezero batengana gana joan da. Mesede bat eskatu nahi diot. Madrilgo bezeroek eguraldiagatik egaldiarekin arazoak izan dituzte, eta beranduago iritsiko dira, baina ni ezin nahi zain berandu joan euren bila. Eta bera joateko eskatu nahi diot. Badakizu Susi ordutan bueltatuko den bulegora? Hiroretan etorriko dela esan du. Denaden Niko Arra bidaliko diot. A dos. Alba dut deituko diot. Ondo dago. Agur. Adiós.